يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيُوتَ إِلَّا هُوَ رَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَازًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَسْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَقَيَّرَ الْهَجْرَ هَجْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا Inna quluh bid'ah, wa quluh bid'ah wa quluh dzalalatil nahr. A'adni Allahu iyaqum min al nahr. Ikhwan din, a'adni Allahu iyaqum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala. Kita bersyukur atas segenap nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita. Sungguh berbahagialah kita karena Allah anugerahkan pada kita nikmat yang sangat istimewa. Nikmat yang tidak Allah berikan pada segenap manusia. Nikmat yang menjamin kita untuk meraih bahagia, yaitu nikmatul Islam wal iman. Yang Allah jadikan kita sebagai muslimin mu'minin, ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Taala, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam habarkan, Inna Allah yaqtil dunya man yuhib wa man lam yuhib, wa la yaqtil iman illa man yuhib. Sungguh Allah Taala memberikan nikmat dunia. Kepada mereka orang-orang yang Allah cinta. Juga orang-orang yang tidak Allah cintai. Namun Allah berikan nikmat iman. Hanya kepada mereka orang-orang yang Allah cintai. Demikian pula nikmat Islam. Beliau Nabi SAW bersabda. Qada'af laha man aslama. Sungguh bahagia. Orang-orang yang Allah beri dia islam. Allah jadikan dia sebagai seorang muslim. Maka jagalah dan pelihara nikmat Allah ini. Sampai akhir hayat kita nanti. Beliau Rasulullah Sallallahu SAW khabarkan. La yaduhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah akan masuk surga Allah. Kecuali jiwa seorang Muslim. Ehunifidin azzaanallahu iyyakum. Kita tentunya semua mendambakan kebahagiaan. Kita semua menginginkan kebahagiaan. Dan sungguh betapa banyak manusia yang keliru. Mereka mengira bahagia itulah dunia yang mereka dapatkan. Dengannya dia akan dapatkan kebahagiaan. Mereka kejar kekayaan dunia. Mereka kejar jabatan di dunia. Yang dianggap dengan jabatan menjadikan kemuliaan. Menjadikan kebahagiaan. Padahal Allah sudah kabarkan. Bahwa hakikat bahagia itu. Disebutkan dalam surat Ali Imran. Di ayat yang ke-185 Allah berfirman. Faman zukhziha 'anha an-nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa ghurur Allah beritakan dalam ayat yang agung ini dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari azab api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga Maka sungguh itu dia orang yang bahagia dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan nikmat yang menipu. Kenikmatan yang menipu dan semu. Sehingga ya filabarakallahu fiikum. Jangan kita tertipu. Jangan kita terlena bahwa dunia ini hanyalah sementara dan fana. Maka kejarlah kebahagiaan yang abadi dan hakiki. Ikhwani fid-din, a'izzan Allah iyyakum untuk meraih kebahagiaan yang hakiki ini yang abadi di surga Allah Ta'ala nanti. Itu ada kunci-kuncinya yang kalau kita memegangnya kalau kita memenuhinya, tentunya Allah akan anugerahkan kita kebahagiaan yang hakiki, yang kita dambakan. Yang pertama adalah kita harus senantiasa syukur kepada Allah. Sebab kita hidup di dunia tidak mungkin lepas dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa terlepas dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bayangkan. Betapa banyaknya kenikmatan yang Allah anugerahkan pada kita manusia. Sampai kita katalah ta'ala. Ta Kalau kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kalian. Niscaya kalian tidak mungkin akan sanggup menghitungnya. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meminta kita membayarnya. Namun Allah menyuruh kita untuk kita mensyukurinya. Yang sungguh Allah jadikan syukur ini. Adalah untuk agar nikmat tetap Allah berikan pada kita bahkan Allah tambah seperti disebutkan dalam surat Ibrahim la in la aziidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid kalau kalian syukuri nikmatku, akan ku tambah bagimu nikmat-nikmat itu namun kalau sampai kalian kufur kata Allah taala maka sungguh azabku amat sangat ngeri sehingga wala barakallahu fikum Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah taala termasuk ciri daripada orang yang bahagia itu ada tiga tandanya cirinya yang pertama itu kata beliau in u'tiya syakara jika ia diberi nikmat oleh Allah maka ia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia kita lihat Kebanyakan mereka kufur kepada Allah. Tapi janganlah kita ikuti mereka. Ingat. fikum. Sungguh kita hidup tidak mungkin lepas. Dari nikmat Allah. Baik itu udara yang kita hirup selalu. Apa yang terjadi? Seandainya Allah menghilangkan oksigen yang kita hirup. Tidak ada lagi kita dapatkan. Tentunya sulit kita untuk bisa hidup. Karena dengan tidak adanya oksigen yang kita hirup. Sesak dabas napas kita. Seperti di langit yang hampa udara. Tidak mungkin kita manusia akan mampu hidup. Begitupun kita rasakan setiap hari. Air yang kita minum. Dari mana air itu? Semua adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menjaga agar kita tetap hidup dengan baik. Allah turunkan hujan. Allah keluarkan dari bumi ini mata air untuk kita bisa minum darinya. Allah katakan, "Qul araaitum in asbaha maukum khara. Fa man yaatiikum bimaa'in ma'in?" Katakan wahai Nabi, bagaimana menurut kalian seandainya tiba-tiba Allah menghentikan tidak ada lagi air yang keluar dari bumi, tidak lagi ada hujan, kering. Kira-kira siapakah yang mampu mendatangkan air yang sejuk, yang segar untuk kita minum. Nah, ya filabarakallahu fikum ini nikmat yang kami sebutkan ya, bisa kita ngabayangkan kalau seandainya dua ini tidak ada dicabut oleh Allah taala, binasa seluruh makhluk di dunia. Kalau ini yang binasa hanya jasad kita. Ya, Badan kita binasa meninggal dunia. Lalu bagaimana andekan ilmu Allah angkat. Tidak ada lagi ilmu di muka bumi. Niscaya jiwa-jiwa manusia pun akan mati. Karena tidak ada siraman ilmu yang menghidupkannya. Sehingga digambarkan para ulama. Jiwa kita ini ibarat ikan. Sedangkan ilmu ibarat airnya. Yakin semua antum tahu. Yafila barakallahu fikum. Bagaimana nasib ikan kalau diangkat dari air, dipisahkan dari air, Tidak lama pasti mati. Begitu kiranya kalau jiwa manusia ini sudah tidak lagi mendapatkan ilmu, Allah angkat ilmu itu, binasa. Maka kami ingatkan, bersyukurlah kalian para talabatul ilm, para penuntut ilmu, para santri. Bersyukur dan bersyukurlah kepada Allah. Sungguh nikmat Allah atas kalian semua itu luar biasa besar. Yang kalian cari itu lebih baik dari seluruh dunia dengan seisinya. Dari dunia dengan seluruh isinya. Yang kalian cari adalah ilmu. Sebab dunia ini dengan seluruh isinya. Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan Nabi saw, laukana dunia tak diluca nak ba'oda, masa kalau kafir surbatun ma, andeikan dunia ini nilainya ada sama dengan satunya sayap nyamuk di sisi Allah. Seandainya dunia dengan seluruh isinya ini di sisi Allah itu ada nilainya. Walaupun nilainya hanya seberat atau sama dengan sayap nyamuk. Yang antum semua tahu. Ada tidak orang di pasar jualan sayap nyamuk? Tidak ada artinya dan tidak mungkin orang mau beli buat apa. Ini menunjukkan remehnya dan kecilnya nilainya. Kalau sampai seberat itu masih ada nilainya. Tentulah kata beliau Rasulullah SAW. Orang-orang kafir tidak akan mungkin Allah kasih minum. Biar seteguk air Allah enggak kasih. Lihat Ya'firullah Barakallahu Fikm. Rasulullah SAW ingatkan kepada kita. Sedangkan kita ini yang dicari adalah ilmu. Maka Allah tidak menghabarkan. Orang-orang yang berharta akan diangkat derajatnya dimuliakan di sisi Allah. Enggak. Biarpun orang kaya raya kaya korun Biarpun dia punya jabatan tinggi kaya fir'aun Tidak Allah angkat derajat mereka Tapi yang Allah kabarkan dalam surat mujahad ayat yang ke-11 Apa kata Allah? Ya arfa'illahul ladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kalian derajatnya dan Allah angkat mereka orang-orang yang Allah beri dia ilmu derajat mereka diangkat lebih tinggi dari derajat orang-orang yang beriman singe ia fil barakallahu fikum syukurlah kepada Allah kita diberi dua nikmat yang besar ini pertama kita diberi iman Islam oleh Allah taala kemudian setelah kita diberi Islam diberi iman oleh Allah Allah kemudian berikan kepada kita nikmat ilmu. Apalagi ilmu sunnah, ilmu Quran dan sunnah, ilmu yang diwariskan Rasulullah s.a.w. ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berjalan dengan sunnah, berjalan mengikuti sunnah Nabi s.a.w. ini nikmat yang luar biasa. Ada sebagian dari saudara kita muslimin, Mukminin Seperti kita Mukmin muslim. Namun sayang sekali. Mereka terjerumus ke dalam ketidaktahuan terhadap sunnah. Akibatnya menyelisi sunnah. Dan sebagian lagi ngeri. Mereka bukan sekadar menyelisi sunnah Nabi SAW. Mereka bahkan menentang, membenci. Sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka itu memusuhi orang-orang yang mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Azzawajalla. Kita syukur nikmat yang besar ini. Wa barakallahu fikum. Singa antum para penuntut ilmu, para santri khususnya, setelah kalian melihat betapa besar nikmat ini yang Allah anugerahkan, syukurlah kepada Allah. Kemudian syukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Karena mereka yang telah mengantarkan kalian sampai ke tempat yang mulia seperti ini. Di tempat yang seperti ini mulia. Selalu kalian pelajari Quran dan sunnah. Dibimbing dengan asa tidak ahlus sunnah. Masya Allah. Bagaimana syukurnya kepada Allah? Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan amalkan dengan sungguh-sungguh pula. Ya, pahami dengan benar Amalkan dengan benar Dan tunjukkan syukurmu kepada kedua orang tua Belajar yang sungguh-sungguh Sehingga kalian bisa dapatkan ilmu yang diharapkan Dan praktikanlah nilai-nilai ilmu yang diajarkan Tunjukkan pada kedua orang tuamu sikap ahlak mulia Ahlakul karimah, baktimu padanya Berikan apa yang menyenangkannya Jaga Jangan sampai orang tuamu mendengar berita-berita yang tidak baik darimu. Ya? Senangkan hati mereka sebagai balas budimu. Sebagai baktimu pada mereka. Bikin senang orang tua. Pasti orang tuamu senang. Kalau engkau prestasinya bagus. hafalannya bagus. Tesnya ujiannya bagus. Mereka orang tua kita semua senang tentunya. Maka usahakan. Ini sebagai bentuk syukur pada kedua orang tua Terima kasih pada orang tua Kalau kepada Allah tentunya Kita berusaha Ilmu yang kita dapatkan Kita benar-benar jaga dan kita amalkan Untuk menjaganya Seperti ucapan Syekh Muhammad bin Soleil Usaim Beliau pesankan kepada kita Untuk tabakul ilma bil amal Terapkanlah ilmu Yang kau dapatkan Dalam bentuk amal dalam yang fil kitab, jangan hanya sekedar engkau catat dalam catatanmu atau dalam rekamanmu kau rekam semata. Kau muta ya? asiran bi ilmika fi ibadatika, oh akhlakika. Nah mestinya ilmu yang kau dapatkan ini benar-benar nampak pengaruhnya pada ibadahmu semakin bagus, semakin khusyuk, semakin tuma'nina. Dan mestinya ilmu nampak pada, Yaitu pada ahlakmu, Semakin mulia, Semakin baik, Ahlak kepada orang tua, Semakin baik, Dengan temanmu, Di sama-sama di pesantren juga baik, Jaga ahlak baikmu, Karena sudah dapatkan ilmunya, Kemudian, Juga pengaruh nampak baik, Pada muamalahmu, Pergaulanmu, Semakin baik, Karena dibimbing dengan ilmu, Hingga kata beliau mana amila bima alima siapa yang mengamalkan apa-apa yang dia telah ilmu yang dia dapatkan ilmu ya, diamalkan raja ilma Allah akan beri dia rizki berupa ilmu malam Ma ya alam ilmu yang belum dia tahu. Na'afila ya barakallah fikum kalian syukuri sebab nikmat yang Allah berikan pada kalian ini ilmu. Dibandingkan mereka yang seusia dengan kalian, para remaja. Mereka sudah bergelut dengan dunia. Mereka dididik untuk menjadi pencari dunia. Sabarlah kalian. Sungguh dunia yang Allah telah tetapkan milik kita. Tidak akan berpindah kepada orang lain. Ya, Jangan khawatir kalau kita tidak dapatkan dunia. Jangan. Karena Allah sudah tetapkan masing-masing kita. Sudah ditulis nasibnya, jatahnya dari dunia ini. Kalaupun kita tidak mengejarnya, tetap akan datang kepada kita jatah kita itu. Tapi ilmu ini, kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mungkin Allah berikan. Karena al-ilmu bita'allum. Ilmu akan kita dapatkan dengan belajar. Dengan belajar, ilmu kita dapat. Sehingga iwafillah barakallahu fikum. Jangan ditukar kesempatan apalagi syabab para pemuda. Untuk menimba ilmu adalah satu nikmat yang luar biasa. Dan dengan usia mudamu. Ini kau belajar di atas muda seperti mengukir di atas batu. Ilmu ini akan kuat dan melekat. Lihat para ambia dipilih Allah menjadi nabi dan rasul. Mereka rata-rata syabab masih muda usia. Ya. Ya. Dan apabila barakah Lafiqum kata Umar ibnu Khattab radlawan atau libutalibani di dunia ini ada dua penuntut yang pertama talibud dunia mereka orang-orang yang mencari dunia belum nasihatkan Farfuzuhah kalian tinggalkan mereka jangan berlomba dengan mereka mengejar dunia karena walaupun kita sama-sama mengejar jatah kita enggak sama. Walaupun kita kita sama-sama jualan herbal nasib kita enggak sama ini maju jualannya ini kok enggak ya ini tambah banyak kekayaannya kok ini tambah banyak hutangnya. bisa enggak sama-sama penjual herbal sama-sama penjual pakaian ini maju ini kok tidak jualannya sama harganya sama ingat nasib tak sama ini dunia sehingga jangan kalian kejar dunia beromba dengan mereka. Masing-masing orang hanya akan dapatkan jatahnya. Tapi perkara ilmu, kata beliau yang kedua adalah pencari ilmu. Pencari akhirat. Engkau berlomba dengan mereka. ya Berlombalah dengan mereka. Nah, yafila barakallah fikum. Kenapa kami sebutkan nikmat Allah ini ilmu? Seperti tadi. Air, udara. Itu adalah sarana untuk kita bisa hidup. Jasad ini, sedangkan ilmu adalah untuk hidupnya roh kita ini. Jangan kita biarkan jasad hidup bodoh tanpa ilmu. Itu adalah seperti kata syair menyebutkan, ya, bahwasanya al, -al jahilu, al jahilu, kau mati matu ni ahli. Ya, kebodohan itu bagi pemilik kebodohan ini adalah kematian sebelum kematiannya. Ya, orang yang bodoh ini Ibaratnya dia itu orang yang mati Sebelum kematian datang kuburu, ya, Sedangkan jasadnya sebelum dikubur Sudah menjadi kuburan bagi rohnya Seperti orang mati dikubur Tidak bisa berbuat kebaikan lagi Sama orang yang jahil Hidup di dunia Tidak ada kebaikan Karena tidak tahu Tidak punya ilmu Itulah ijabar kalau fikum nikmat Allah yang amat besar. Apalagi Allah telah bimbing kita kepada ilmu sunnah ini. Kita dibimbing oleh Allah dengan hidayah Taufiknya mengenal ilmu yang diwariskan Nabi saw yang agung ini. Ilmu sunnah, pahami dengan benar, amalkan dengan benar, sampaikan kepada saudara kita, keluarga kita. Begitupun utama pada orang tua kita. Sebagai bentuk ya, kebaikan kita kepada mereka. Nah, ya fila fikum. Banyak orang yang dia tidak menyadari. Allah memberikan nikmat tapi dia tidak pernah syukuri. Seperti nikmat Islam yang ada pada mereka. Dan ya fila barakallahu fikum. Allah ingatkan. Dalam surat An-Nahl. Wallahu akhrajakum. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta syi'ah. Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengenal ilmu sama sekali. Semua manusia sama keluar dalam keadaan tidak mengerti ilmu sama sekali. Fajalakumu sama walafida laalakum tashkurun. Allah katakan Allah jadikan pada kalian ada pendengaran. Ada penglihatan, ada hati Itu Allah berikan kepada kalian Supaya kalian syukur kata Allah Imam Ibn Qasir Belum mengatakan kepada kita Syukurnya kita dengan tiga anggota Yang Allah sebutkan ini Telinga, pendengaran, mata, penglihatan Dan hati untuk memahami Gunakan itu untuk kita Benar-benar mengenal Allah Agar kita bisa ibadah Kepada Allah dengan benar dan gunakan untuk mengenal islam dengan benar Dalil-dalilnya Agar kita bisa mengetahui mana yang Allah perintah Mana yang Allah larang Dan kenali Nabi SAW dengan benar Agar kita bisa mengikuti tuntunannya Sehingga akan benar ibadah kita kepada Allah dalilnya Pedomannya Dan benar pula kita dalam praktiknya Karena kita mengikuti contoh teladan yang telah Allah utus untuk menjadi teladan bagi kita. Yaitu Nabi SAW. Namun kalau sampai. Tiga ini yang Allah sebutkan tidak kalian syukuri. Sungguh iwa barakallahu fikum. Akibatnya ngeri. Ya, Akibatnya ngeri. Allah sampaikan resiko orang-orang yang tidak syukur dengan nikmat yang Allah sebut ini. Dalam surat Al-A'raf. Di ayat 179 Allah katakan wa laqad darana li jahannama katsiran wal ins lahum qulubun la yafqahuuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum Allah katakan sungguh benar-benar akan kami jerumuskan ke dalam neraka jahannam banyak dari kalangan manusia dan jin. Banyak dari kalangan jin dan manusia. Yang Allah Ta'ala masukkan dalam neraka Jahannam. Mengapa memang? Kenapa mereka dimasukkan dalam neraka Jahannam? Allah menyebutkan karena. Allah telah berikan kepada mereka hati. Namun tidak kunjung untuk memahami. Allah beri mereka baca untuk melihat, tapi tidak kunjung untuk melihat ayat-ayat Allah. Tidak digunakan untuk membaca melihat ayat-ayat Allah. Mereka pula dibeli oleh Allah pendengaran, namun tak mau mendengar petunjuk dari petunjuk Allah. Orang yang seperti ini, Allah katakan ula ikhalkan am balhum al balu. Mereka ibarat binatang ternak bahkan lebih sesat mereka ulaika humul ghafilun mereka itulah orang-orang yang lalai jangan kita termasuk golongan ini ya ikhwan barakallahu fikum jaga diri kita jangan sampai lalai kata imam ehsyah ya, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahutaala kenapa sih Allah taala menyebutkan tiga ini seringnya dalam Al-Qur'an tidak disebut banyak anggota tubuh kita ini tiga anggota ini adalah pintunya ilmu. Sehingga kalau antum ingin menjadi orang yang mendapat ilmu dengan mudah. Bukalah pintu yang tiga ini. Buka hatimu. Buka telingamu untuk mendengar. Buka matamu untuk melihat. Sebab satu kalau tertutup akan tertutup semua. Contohnya. Kalau kalian semangat kita semua semangat untuk menimba ilmu. Datang di majlis ilmu jauh-jauh dari rumah sampai di tempat ilmu tertutup matanya. Kira-kira masih bisa dapat ilmu enggak? Masih bisa dapat ilmu? Ya ikhwah mata kita ini ibarat tutup. Kalau gelas ini ditutup begini masih bisa diisi air enggak? Enggak mungkin. Berapapun air diisi karena tertutup posisi gelas ini. Enggak mungkin akan bisa isi. Sama kalau ini kita mau diisi ilmu. Hati kita mau belajar. Tapi mata kita ngantuk tertidur. Masih bisa paham. Tidak mungkin akan paham. Sehingga buka semua. Dan ya fila baratullah fikum. Bagaimana seandainya. Karena tidak syukur seorang kepada Allah dengan nikmat ini. Allah tutup resiko mereka orang-orang yang ditutup tiga pintu ini akan sesat dan kafir jadinya. Lihat Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Innal <Sessiz> ladhina kafarū sawā'un 'alayhim an anżartahum am lam tunżirhum Sungguh orang-orang kafir sama saja mereka itu engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mereka peringatan atau tidak, mereka tidak akan mungkin iman. Mengapa? Khatamallahu 'ala qulūbihim Karena Allah telah menutup hati mereka, ya. Allah tutup telinga mereka, waala'absalih Allah tutup mendengar, melihatan mereka, wa adabun adim sehingga bagi mereka adab yang pedih. Allah tutup tiga ini. Nah, wabillah barokallahu fiqum. Jangan sampai kita lewat, kita lalai, tidak syukur dengan nikmat yang besar ini. Dan jangan kita tergiur dengan mereka. Orang-orang ya? yang mencari dunia, mengejar dunia. Sungguh, ifa barakallahu fikum. Kita sebenarnya orang yang sangat kaya raya. Andekan diwujudkan dalam bentuk dunia. Bisa jadi dunia ini tidak mampu menampung kekayaan kita. Yaitu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, beliau sampaikan. Rokatail fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, kok solat yang kita kerjakan. Lebih baik pahalanya daripada dunia dengan seluruh isinya. Belum lagi engkau selesai solat, berjamaah, engkau duduk, kita duduk. Berzikir, bertasbih kepada Allah, membaca subhanallah, walhamdulillah. Kata beliau Rasulullah SAW, ucapan subhanallah, walhamdulillah ini memenuhi ruang antara langit dan bumi ini. Kebaikan yang begitu besar Allah berikan. Maka Ibu barakallahu fikum syukurilah. Jangan sampai kemudian kita tinggalkan nikmat yang besar ini. Dengatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. ya Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Atau man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Mu'afan fi jasadihi. Wala huqutu yaumihi faka'anna malahuizat dunya wa hadha fi Barang siapa yang pagi-pagi dapatkan dirinya dalam keadaan aman keluarganya aman hartanya tidak ada bencana dan dia dapatkan dirinya dalam keadaan sehat selamat tidak ada keluhan penyakit yang diderita dan ian masih dapatkan nikmat dunia. Yaitu makanan untuk makan sama keluarga. Masih ada yang dimakan bersama keluarga hari itu. Maka orang yang dapatkan tiga ini. Itulah dia sepertinya orang yang mendapatkan nikmat dunia dengan seluruhnya. Coba ya barakallahu fikum. Supaya kita menjadi orang yang bisa syukur. Lihat tiga nikmat ini. Kita bangun puji Allah. Alhamdulillah illadzi amatana Kita syukur pada Allah kita bisa bangun Sehat badan kita ya, Aman keluarga kita Istri kita, anak kita Semua baik Untuk makan kita masih ada Ini seperti dunia telah kita dapatkan ya. Seperti telah dapatkan dunia semuanya Karena ada orang yang dunianya banyak Hartanya banyak Bangun tidur Dalam kondisi tidak bisa bangun dari tempat tidur Ya, kenapa banyak penyakitnya? Kaki mau diangkat kena asam urat, kepala mau diangkat berat, kenapa? Ya, naik tensinya, tekanan darahnya, kolesterolnya. Subhanallah. wa barakallahu fikum. Banyak keluhan. Kalian semua dimudahkan Allah. Ini yang pertama, syukuri nikmat Allah, terutama nikmat yang besar itu ilmu. Jangan kita tinggalkan majlis ilmu Dan yang sudah didapatkan Jangan kita abaikan Jangan kita lupakan Jaga Ciri yang kedua kunci yang kedua Adalah Kita di dunia ini Tentunya tidak akan lepas dari ujian Sebab dunia ini kita lahir ke dunia Seperti yang Allah katakan Di surat Al-Insan ayat yang kedua Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin batali fajalnahu samian basira Sungguh kami ciptakan manusia itu dari tetes air yang memancar kata Allah taala Kami akan uji dia ya? Kami jadikan pada dia ada pendengaran ada penglihatan Ya ikhwah supaya kita bisa menghadapi ujian dengan baik Allah berikan bimbingan, Allah berikan petunjuk sehingga kita bisa menyelesaikan menuntaskan ujian dengan baik hasilnya. Dan untuk mendengar petunjuk itu telinga sudah Allah beri, untuk melihat Allah sudah beri kita mata. Sehingga Allah katakan di ayat yang berikutnya, inna hadainahu sabila immasyakira wa immakafura. Kami beri manusia petunjuk, jalan petunjuk yang lurus ini. Lalu apakah dia manusia akan menjadi yang syukur ataukah dia akan jadi orang yang kufur? Ini Allah sebutkan. Dan Allah telah memberikan ancaman innata dana lil kafirina salasilaw wa aghlala wasa'ira. Kami siapkan bagi mereka yang kufur. Apa yang Allah siapkan? Belenggu dari api, rantai dari api dan api neraka yang menyala. Bukan ancaman yang ringan ya ikhwah. Sungguh ancaman yang berat. Ya, sehingga ketika Allah berikan kita ilmu itu adalah nikmat sebab dengan ilmu inilah kita kemudian menghadapi ujian, kita akan mampu menyelesaikan. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah tidak lepas. Pertama, kita akan diuji dengan perintah-perintah Allah. Adakah kita mampu taat menjalankannya? Kedua kita diuji pula dengan larangan-larangan Allah. Mampukah kita sabar menahan diri menjauhinya dan meninggalkannya. Dan yang ketiga ujian berkenaan dengan takdir Allah. Yaitu perkara-perkara yang -perkara Allah tetapkan bagi kita. Mampukah kita sabar menerima dan riba menerimanya. Dikatakan Umar Ibn Khattab radul anhu. Itulah sabar yang dituntut oleh Allah. Pertama, sabar dalam ta'at. Menjalankan apa yang Allah perintah. Kedua, sabar meninggalkan apa yang dilarang Allah. Yang ketiganya, kita sabar dengan musibah, bencana. Yang berkenaan dan takdir Allah menimpa kita. Dan ya'ufillah barakallahu fikum. Karena seorang mukmin Dia telah terbimbing dengan ilmu. Dibimbing oleh Allah dengan petunjuk. Dia pun akan menjadi orang-orang yang hidup dalam keadaan sabar. Dan syukur. Inilah yang menjadikan orang mukmin istimewa, disebabkan dengan dua ya, perkara ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban diambil mukmin in nama amrukulu khair, walisadaka ilahil mukmin. Sungguh sangat menakjubkan orang-orang yang beriman, karena seluruh urusan mereka itu semua baik. Dan tidak mungkin ini didapat kecuali mereka saja orang yang beriman. Ia itu apa? Dikatakan Abu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan, ya, in ashabat husyaroh ketika Allah timpakan pada mereka kelapangan, kemudahan, ya, kesenangan syakara. Ia bersyukur kepada Allah fa kana maka itu menjadikan baik baginya, ya. Kemudian yang kedua, in aswa'bah daro, ketika ditimpa musibah, petaka, bencana, kerugian, kesulitan, sabar, ro, ia sabar. Fakahna kerunda itu juga baik bagi dia. Ini orang mukmin hidup dalam keadaan dua, sehingga ia filah barakalafikum. Untuk itulah kita hendaknya berlakulah sederhana, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Karena dengan sikap sederhana kita ini, ketika kaya kita mudah untuk syukur dan bisa bersodakoh, banyak berbagi membantu saudara. Ketika kita miskin pun kita akan bisa sabar dan masih bisa memberi kebaikan. Ya? Tapi kalau kita tidak demikian, kaya akan menjadi sombong, miskin akan menjadi putus asa. Ini tidak baik. Nah, yafila barakallahu fikum. Ujian yang Allah uji, kita dengan tiga perkara tadi. Dan sadar, sejarah telah mencatat, Quran telah menceritakan di dalamnya. Bagaimana resikonya ketika iblis melanggar satu pelanggaran. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis membantah. Allah katakan izulnalil malaikatisjudu liadama fasajadu illa iblis abawa wakana minal kafirin Dikatakan dalam surat Al-Baqarah oleh Allah taala ingat ketika Allah perintahkan segenap malaikat sujudlah kalian semua pada Adam semua sujud kecuali iblis dia menolak ia sombong maka ia kafir kata Allah Dan Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ketika iblis ditanya ma <tuh> Manaka alla tasjuda idz amartuk iblis? Apa sih yang menghalangimu tidak mau sujud kepada Adam? Dia lantang mengatakan inni khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu Aku lebih baik dari dia ya Allah. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Coba lihat. Kesombongan itulah hakikat sombong, menolak kebenaran, yaitu menolak perintah Allah dan meremehkan orang lain, meremehkan Adam ketika itu iblis. Ya, yes. sehingga dengan sikapnya inilah Allah katakan ibtid minha. Ma yakunu lak iblis, keluar kau dari surga, tidak layak engkau sombong di dalamnya. Kita ambil pelajarannya ikhwah. Jangan sampai kita terkena sifat iblis ini. Dan kita sadar Berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan kira-kira? Iblis satu kali melanggar perintah, kita sudah berapa kali melanggar perintah? Pernah belum? Sadar. Banyak sekali perintah Allah yang kita langgar. Subhanallah. ya Berarti kalau seandainya seperti itu, Iblis yang begitu melanggar langsung Allah usir dari surga. Nah kita yang baru kepingin masuk surga, Diperintah untuk sholat lima waktu malah sholatnya cuma satu waktu atau dua waktu sehari semalam bahkan ada yang cuma seminggu satu kali Jumat saja ada yang setahun dua kali apa itu Idul Fitri Idul Adha saja Muslim tapi sholatnya jarang sekali ini nggak benar Nah info baru kalau Fikum lihat Setiap ketika kita dapatkan perintah Allah, jangan pernah hati kita ini merasa berat, jalani lah. Kalau ternyata kita jalin tidak mampu, tidak sanggup, maka itu lepas tanggung jawab kita. Jangan belum menjalani baru tahu perintah surah asaenggak sanggup. Di perintah ini asaenggak sanggup, tidak pernah dicoba, tidak pernah dijalani. Jangan. Yang kedua, perhatikan kita diuji dengan larangan. Dan kita sadari dalam sejarah manusia. Adam alaih surat wassalam. Satu kali melanggar larangan Allah. Allah turunkan dari surga. Allah katakan. Ustun anta. Wazaw zukal jannah. Ya Adam. Engkau tinggallah di surga bersama istrimu. Dan Allah sudah memberi kebebasan. Ya. Wa kulaminha ragodan ha syushituma. Dan kau silakan makan di surga semua-semua yang ada di surga sesukamu. Namun Allah uji. Wala syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fatakun amina zalimin sehingga kau jadi zalim nanti. Ya'iwa barakulafikum. Itulah jiwa manusia seringnya. Kalau yang dilarang malah kepingin. Penasaran. Kalau yang diperintah kok berat. ogah ogahan Itu kadang seperti itu. Ya. Karena karena dalam jiwa kita ini ada hawa nafsu, inilah celah yang setan lihat. Ya, eh, maka setan begitu Adam di surga bersama istrinya diberi kesenangan sedemikian rupa iri dia. Bagaimana caranya Adam turun dari surga? Sehingga ya filabarakallakum datangi Adam terus digoda, dibujuk, digoda, dibujuk sampai akhirnya melanggar. Satu pelanggaran Adam oleh Allah turunkan ke bumi ini. Nah kita yang di bumi ini belum melihat surga, belum mencicipinya. Ya, Kita disuruh jangan sampai maksiat karena ini menjadi penghalang kita. Menghalangi kita dalam menuntut ilmu jadi susah kita belajar. Menghalangi kita dari surga karena maksiat menyebabkan ke neraka. Tinggalkan larangan Allah hati-hati. Berapa kali kita melanggar larangan Allah. Adam satu kali melanggar turun dari surga. Sehingga Adam menyesal, luar biasa. Allah berikan, karena Adam menyesal, Allah merahmati Adam. Kalau Iblis melanggar, tapi dia tetap tidak ada penyesalan, bahkan kesombongannya muncul. Adam menyesal, sehingga Allah merahmati. Iblis dilaknat, Adam dirahmati Allah, diberi taubat. Maka kita dibukakan oleh Allah, pintu taubat, syukuri, gunakan pintu itu. Na'il fila barakallahu fikum. Kata Ali bin Abi Talib, radul anhu. Kedudukan sabar pada diri kita dalam iman ini, ya, itu seperti kedudukan kepala pada jasad kita ini. Antum lihat kalau tangan kita yang putus, insya Allah masih hidup, ya. Kalau kaki kita yang putus masih hidup, insya Allah badan ini. Tapi kalau leher yang putus masih bisa hidup. Ada orang masih hidup dipotong lehernya, terpisah kepalanya. Ya ini menggambarkan betapa besar kedudukan sabar dalam agama dalam iman ini. Yang tidak mungkin akan menjadi baik kecuali ada sabar padanya. Yang ketiga terakhir kuncinya. Untuk kita meraih bahagia. Kita harus senantiasa sadar ya ikhwah. Kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak keliru. Sehingga taubatlah kepada Allah setiap kita berbuat dosa. Makanya beliau katakan kepada kita. Wahabi Insaiyy atau Hasan ikuti kejelekanmu dengan kebaikan untuk menghapusnya. Boleh sampaikan kalau Adam makoto seluruh anak Adam ada salah, ada dosa, keliru dia. Wahai Luhatoin atau Wabun sebaik-baik orang yang keliru yang dosa itu yang bertaubat kepada Allah. Jangan kita merasa tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Ini bahaya. Sehingga enggak taubat. Ya ikhwah, taubat itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan kita untuk selalu taubat. Beliau katakan dalam hadis bahawasanya, Ayuhannas, tubuh ilallah wa staghfiruh. Ini atubu ilallah fil yaumil mi'ah. Wai manusia, kalian taubat dan minta ampunlah kepada Allah. Aku bertaubat pada Allah satu hari seratus kali. Beliau Nabi Alaihi Wasallam. Yang kita tahu beliau diampuni Allah dosa-dosanya. Dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Taubat terus. Sedangkan kita. Yang tidak ada jaminan ampunan dari Allah. Belum jelas surga bagi kita. Apakah kita dapat atau tidak kita belum jelas. Belum tahu. Kita dosa banyak. Ya, banyak kali dosanya. Sedikit sekali taubatnya. Itu kita manusia. Maka ya barakallah fikum. Beliau ingatkan kita. Dalam hadis, lihat Imam Atiyyah dari Mu'ad bin Jabbar do'an, diantaranya beliau sampaikan, ittaqulillahaysumakunta kalian kepada Allah dimanapun kau berada. Karena takwa ini akan menjaga kita untuk to'at selalu kepada Allah dan menjaga kita dari maksiat. Kemudian yang keduanya watabi isai atahasanatini, yaitu lakukan kebaikan untuk menutupi kejelekan kita, iringi kejelekan dengan kebaikan untuk menghapus. Kemudian yang ketiga pesan beliau tadi dalam hadis ini adalah apa? Wa khaliqin nas biholokin hasanin. Pergauli manusia dengan ahlak yang baik. Ini wasiat Nabi saw pada kita. Naya filabarakalafikum. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, r.a. naala Ini tiga ciri orang yang bahagia. Selalu ia syukur setiap nikmat Allah berikan padanya. Selalu ia bersabar. Dan sabar ini baik dalam keadaan menghadapi nikmat. Yang Allah berikan atau dalam menghadapi ujian yang Allah berikan, terkadang orang ketika diuji dengan ya, yang dianggap kejelekan, kemiskinanlah contohnya. Ketika diuji dengan kemiskinan, saat miskin dia banyak solat, banyak bukan cuma hanya solat wajib, solat malam dia solat malam, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak sujud memohon kepada Allah. Begitu dia diberi kekayaan. Mulai tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Mulai kurang, kurang, kurang. Yang dulunya setiap saat pergi ke masjid di waktu tidak pernah telat. Sholat jama'an tidak pernah telat, tidak pernah masbuk. Begitu mulai hartanya tambah, kesibukannya tambah. Memang masih ke masjid tapi masbuk terus. Subuh masbuk karena apa? Malam sampai larut malam urus harta, hitung uang. Siang duhur masbuk karena sibuk melayani pelanggan. Asar masbuk karena sibuk. maghrib masbuk karena baru tutup toko. ya, Isa masbuk karena baru mandi. Masbuk terus. ya, Sibuk luar biasa karena harta. Membuat sibuk masih mau sholat. Ini masih mending barangkali walaupun masbuk masih ingat sholat jamaah. Ada yang gak bisa sholat jamaah karena sibuk dengan hartanya. Dia bisa ke Jakarta Bisa ke Amerika Bisa ke Korea Bisa kemana-mana Dia bisa Tapi ke masjid Di depan mata Kadang gak bisa melangkah Orang kaya ini Kemana-mana bisa Pakai tiket Dia bisa beli Ini yang tanpa tiket Tanpa apa-apa Jalan kaki aja bisa Ke masjid Gak bisa Sehingga ya Barakallahu fikum Ingat Itulah ujian Ya Itulah ujian Maka orang-orang yang selamat yang bahagia itu mereka yang selalu syukur ingat Allah katakan dalam surat Al-Isra man aradal akhirah wa sa'ya wa huwa mu'minun fa ulaiika kana sayyuhum masykura siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha memang melakukan bekal untuk akhiratnya dan dia beriman itu dia orang-orang yang dikatakan langkahnya penuh dengan syukur dan Allah janji dalam surat Al Insan di ayat 21 Allah sebutkan sekian ayat tentang nikmat surga dan Allah katakan pada ayat terakhir di situ Inna kana lakum jaza wa kana sayukum maskurah ini bagi kalian balasannya karena kalian di dunia pandai bersyukur begitupun orang-orang yang sabar Allah katakan bahasanya Disebut dengan insan Wa jazahum bima sabaru Jannatan wa harira Allah beri mereka karena sabar Yaitu berupa surga Dan kain sutra untuk pakaian mereka Subhanallah Ikhwan Balasan yang luar biasa Dan inilah orang-orang yang bahagia sebenarnya Dengan syukurnya Dengan sabarnya Dan ia selalu taubat Sebab taubat itu kata Rasulullah SAW Atta ibu minadan bi kamala dan balahu Orang yang bertaubat dari dosa. Seperti orang yang tiada dosa. Ini yang paling baik. Bukan orang yang merasa tidak ada dosa. Sehingga pernah taubat. Tidak pernah dia berusaha untuk berbuat baik. Jangan. Naya fila barakallahu fikum, Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Untuk nasihat. Dalam kesempatan pagi ini. Yang sebenarnya. naam Kami datang ingin kunjung. Pada utamanya beliau. Al-Ustaz Al-Faubil. Sad Muhammad Umar Asyawid. Berserta asatida di sini. Dan juga antum semua ya ahlat sunnah. Kalian terutama partolah batul ilm. ya, Khusus yang dari Ambon khususnya ini. Hati-hati kalian belajarlah yang baik. Jauh negeri kalian. Kalian diharapkan pulang bisa menyampaikan ilmu yang didapatkan. Maka baik-baiklah belajar di sini. Sungguh ini nikmat yang sangat luar biasa ya ikhobarakallah fikum. Karena apa? Allah janji bahwa dunia ini akan diwariskan kepada mereka orang-orang yang salih. Bersabarlah kalian. Jangan khawatir dengan dunia. Karena dunia ini Allah yang memilikinya. Allah akan memberikan kepada orang-orang yang salih. Kalaupun masih di tangan orang-orang kafir. Sabarlah satu ketika akan kembali pada haknya. Yaitu orang-orang yang salih. Lihat dunia ketika itu. Pada mereka Romawi. Pada mereka ya, Persia. Namun begitu Islam muncul. Mereka semua bertakuk lutut dan tunduk. Dan mereka semua di bawah kekuasaan muslimin. Itu satu contoh. Dan janji Allah pastilah terjadi. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila silap dan kekurangannya. Saya ucapkan khair. Wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilah ilah anastafruqatuh bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.